«Чув про нього?» «Рокейтеля чув, а про наказ не знаю. То послухай, що там чорним по-білому написано. Я це вивчив на пам'ять. Німцям, значить, наявних збройних сил для підтримання безпеки вистачить лише тоді, коли всякий опір буде каратися не судом, а створенням такої системи терору збройними силами» яка буде достатньо для того, щоб знищити в населення усі наміри опору. Командири повинні винайти засоби для виконання цього наказу шляхом застосування драконівських покарань. Чуєте? Драконівських. Драконівська порода. Неверазно, ніби крізь дрімоту, сказав ворогиня. «Ти про що?» Стрепинулась погроза в голосі Безбородька. Про те, що ви читали як вірш. Коли доїхали до лісникового дворища, Безбородько похмурив про рік. А то мене приймай на ніч ліг. поліцей хай розгостяться у клуні, а ми в хаті. «Начуйте!» вас сказав лісник, бо відчував, як пропадає його доля, за півдарма чи задарма продав її. Тільки ж вартівника поставити. Поставлю. Ех і ніч. глянув на небо безбородського. Це до якоїсь потягухи забратися та й заснути біля її боку. На тюмов ворогиня скривився і неровисто одвернувся від жеребила. Васелі гості знову накинулись на їжу та горілку. Але тепер найбільше пив лісник, чуючи, як у голові починає кружляти ярмарок. Безвородько дивився, дивився на нього і нарешті не витримав. Тих, що се мене отак От заливаєшся мокрухою страх? І не страх або та рештки людини, бо що наше життя саме ошуканство, саме облуда. В усьому гостро запитав Бідвородько стискаючи в руці склянку з горілкою. Вважайте в усьому, окрім жіноцтва. Аби не жіноча вірність, то не мала б нашу дуча жодного доброго пристановища. Знову згадав свою недосяжну мрію, що навік згордувала ним. Може, з нею і його життя не вскочило б у такі лишчата. Боротько не сподівався таке почути від Магазаника, який замолоду був падкий і до дівчат, і до молодиць. Що ж воно таке? За пізника яття, чистом за тією честивістю, що оминула його.